Frågor och funderingar om kärlek och hat. Är inte en religion baserad på hat? Nej, tvärtom. Den är baserad på kärlek. Kärlek för vår europeiska mänsklighet. Vår religion är baserad på de universella och eviga naturlagarna. Den är också byggd på andra viktiga grundvalar, historiens lärdomar, logik och logiskt tänkande samt sunt förnuft.